Oștile aprigului crai le pustiau satele și orașele, le pârjoreau recoltele, iar vieții oameni erau trecuți prin foc și sabie. Dar anii au trecut și, pe cumplitul crai Dadon, l-au ajuns anii grei ai bătrâneții. Ah, vai de mine, vai ce amar ce zile între tristate am ajuns să trăiesc! Abia am gonit oștile ce-au năborit în țară și acum... Acolo... Mă simt moale și slab ca un prun. Mărite, crai, bătăliile au fost A. multe și crâncene, iar dușmanii Mariei tale, numeroși ca frunza și iarba, toți ne simțim istovici. Ce vednece la anii tine, intram fără gaz într-o bătălie într alta Zburam pe cai de la o hotar la celălalt și nu-mi păsa de biforniță sau ploaie noapte sau zi, iarnă sau vale. E? O tare nu mă mai încapeau de vița, de foc ce era. Maria ta, crai vecin tremură de teamă doar la auzul numelui Nazimitare. Vorbe sfetnice, vorbe, crai un fricoșător de care vorbește, e doar o amintire. Cel pe care l ai în față, ia vină mai aproape. Ești în stare să-ți o tai, sfetnice? Ca și cum ar fi a mea? Mm, e bine, pe care-l dai în fața îl dor şalele, îl trec vede ca printr-o uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, mâinile îi tremură. Ta, Maria, ta, măria, astea-s slăbiciuni neînsemnate trecătoare. Vom chema, fraci vestiți să ne vie de hac să nu încerca să mă mângâi, să-mi bătrâm și tare opusit. No, M-am săturat de bătălii, vreau și eu puțină liniște să stau într-un jilț adânc și moale la gura suprii. Mărieta! Un putător de vechi dorește A -a, să fie primit! să îndre. Mărite, hai! Mărite, Crăciun! Bincoveste ce nu sufere întârziere. Da! Creu ești, omul O au căutat hotarele împărăcii. Armie puternică și numeroasă mărite! Mărite, hai! Mărite, hai! Mărite, hai! și din cealaltă hai! și din cealaltă parte a țării Mărite, hai! Mărite, ce mele! totul în cale. de hai! de mele, n-am o ce traie, chinuitor, M mare sfetnic! Poruncă, măria ta! Cheamă câțiva dintre dregători cei mai de vază ai împărăției no. să chefzim cu toții cei de făcut. Mărite Crai, totul va fi bine. Cum nu se poate mai bine să merg? He he he! Ai adus veste proască, măriei sale găre. Dar ce, parcă atace da? I-am stricat ticna luminății sale și <gânt> tu și eu. Noi, da de unde? Maria, s-a și-a prăpătit singur liniștea bătrâneților. <gânt> Cum, singur găre, se poate așa ceva? E, <gânt> uite că A? se poate ce o spun eu, care am încărvânțit în slujba măritului Crai? Cât a fost tânăr și voinic, și-a hărțuit mereu vecinii. Da, da. nu și război, da, da. Acum le-a venit și lor apa la moare. Păi, păi. Anii au trecut și măria sa nu mai visează bătărie, vrea să-și încălzească și el oasele osterite sub o plapu, mă cadă. Se <laughs> pare că nu prea o să aibă parte de așa ceva. <laughs> eu, după rele pe care le-am adus. Hărțuit, fără milă și răgas de dușmani, bătrânul Crai și-a pierdut liniștea și somnul. Oricât încearcă, nu mai reușește să pună geană peste geană. Cei mai vestiți doctori i-au preparat licori și leacuri dămăduitoare, După ei și-au încercat norocul și vracii, dar totul a fost în zadar. Până într-o zi, când, pe poarta cetății, a intrat un necunoscut cu un fățișare ciudată. Maria! ta! Maria ta!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 Plecăciune, înălțate și slăvite crai, plecăciune, am sosit la chemare marelui sfetnic al luminației tale. Dar Marlăs, bine a făcut ce a făcut. Ia spune: Ai adus, ai adus, ai adus Fără ele, plecatul vostru, slujitor, ar fi avut o brațul se arată în fața strâmbătoare. Lasă La asta Se pricep mai bine cu te nimeni! Apa pedești! și Arată ce ai adus! licoare, vreo fiartură de iarbă! N-am mai pus geală peste geală decât vă arbunii! Oricum, dau să ador mai aflu cu aste ne mi-a călcat hotale pe uscat, Hei, pe apă! Ei bine, slăvite crai. aici, în această traistă, am leacul potrivit <sus> pentru necazul mării Priviți, rog vă, priviți! <sus>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 Cocoșii din cetate de scaun mi-au de multe ore de odihnă. A, am pus să-i taie pe tot soși. așa așa-i, i iată așa i, I, tăiat, i tăiat, <gri> pe tot, <gri> oh, oh, tot oh, pe tot, i tăiat! <gri> eee, hey, cocoșii de rând, măia ta, o de pus în ciorbă, pe când acesta... Acesta e o pasăre minunată. Când vor auzi de ea dușmanii, nu vor mai îndrăzni să te atace. Stă la locul ei tăcută zile, luni sau chiar ani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 Și-o mării de grai. Îți va fi slujitor credincios, măr. Da, da, da, îți mulțumesc, <gâne> îți mulțumesc din inimă. Ai că-i de-acum încă. Voi dormi atât de bine. Măria ta, A? să răsplătim omul A? e dreptul lui. Da, desigur, să-i plătim, s l lăsat, s l să-l răsplatim. Prea cinstit, am să te răsplătesc, regești. Ba nu, ba nu, ba nu, împărătește. Mă ia spune, ia a... spune, vrei aur? Vrei uh -huh. nes Dorești no. cel mai fraș de o, Ori un palat, no, ori no, orice ce no. pe Să mea, da? ți-o împlinesc ca și cua cea mea. Da. <laughs> Hai ai, ai Luminate, A? pasărea minunată mm. ce ți-am dăruit oh. nu are preț. Oh. Ule, ea s-are fără număr, nu te esfi! Nu-mi trebuie ai. nimic, slăvite crai. pot dobândi și singur tot ce doriți. Mie și totuși vreau să te răsplătesc, prea iscusit. Nu pot îngădui să pleci cu mâna și buzunar de goare de la curtea împărătească. Ai, ai, ai, ai, ai. cerem.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 Și acum, slujitori, luați cocoșelul și așezați cu mare, mare grijă pe cea mai înaltă turla aparatului. Data tată, <gătă -i> Să văd care dintre vecinii mei, vreau să spun, dintre rușmanii mei, va mai îndrăzni să-mi calce hotarele și să-mi tulbure în meu sau. Nimeni, nimeni nu mi le Pestea despre minunatul cocoșel de aur a trecut de mult hotarele împărăției. Acum, bătrânul Crai D'Adon vivește în liniște și pace. În fiecare noapte, doarme somn A <gură> Aproape a uitat că mai există oştiri, bătălii, războaie sângeroase. Când, într-o noapte fără lună și stele, Tătuța! Tătuța! Trezește-te, tătuța! Și Ce s la uzi! E prepăd! E prepăd, mai auzit? În noaptea asta, cocoșul de aur a prins glas! Cocoșul! A, da, Cocoșel de aur! Da. Mai, mai, mai, că mai, de mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, am mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, Vino, oști, străine! Da. Auzi ce turburare încetate! Da, oh, no. Nu-i de șagă, flăhâi, S-a terminat cu somnul. Noroc am doi feciori ce-au crescut ca brazii. Flăhâi, da. sunteți tineri, sunteți da. voinici! E rândul vostru! Poarniți la luptă! Tatucă, îmi găduie să plec eu la hotar cu ba eu. Băiau, eu Băiau! Băiau! Dragii mei, îmi saltă inima de bucurie când vă văd dornici de fapte, mărețe! Duceți-vă, feții mei, în amândoi la luptă, fiecare în fruntea unei oștii! să fiți și de temut! Așa cum a fost citat al vostru, N-aveți milă și cruțare, Cum n-am avut nici eu, Drum bun, feții mei! Au zilele, una după alta, Una, două, șapte, nouă, dar de la de celor două vlăstare împărătești n-a sosit nicio veste. Craiul don nu mai are stare. Or fi biruit feciorii lui, or fi fost înfrânți... Cocoșul iar de glas și se zbate! De la fiimei mei sfetnice, n-a să fi nicio veste? Tărite, toate străjile de la meterezele cetății au poruncă să dea deștire neîntârziat ievirea trimisului creișorilor. Zi și noapte, tot stau cu ochii ațintiți în zare, doar, doar ori zări ce Mare sfetnic! Poruncă luminate, craine neîntârziat o oaste nouă, să meargă la hotare. Răișurii sunt plecați, ce vi va fi în fruntea ei slăvite? Eu, sfetnice, dă poruncă neîntârziat să se adune vitejii și să pornim. Îndată, îndată, prealuminate, mă duc să pun la cale toate cele de cuvință. Ai, Jamal, s-a dus Iar, la război! Merse oastea Craiului Dadon, Fără răgaz, prin ținuturi pustite și arse, Dar nu întâlni picior de dușman Și nici armile celor doi creișori. Abia într-a opta zi de la plecare, Între culmile răpoase ale unor munți, Ostașii ce pășau în frunte, Dă dură glas că au zărit ceva. Ia ce un cal care paște! Nu, nu, nu, nu, nu! Sunt doi! Nu au oșei. Nici frâie, și un cort de mătase brodat cu fir de aur. Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Este cortul celor doi creișori îl recunosc. Să ne apropiem! He, ce liniște ciudată! M- oh, Priviţi ce ce nenorocire! Ce se petrece aici, oșteină? Cu atâta spaină! Cei doi feciuni, Mărieta! Cei doi feciuni înălțimii tale! Hai spune-o dată, omului, ce-i cu ei? Mărieta, nu putesc... Îți poruncesc să grăiești, oșteine! Acolo, în cortul de mătase, fii înălțimii zac fără suflet! Amândoi, amândoi slăbite. Oh, vai mie, cine pastă. ce ne pasă? cei ai mei voi nici mă mei, voinici Sine-ți fire mărite! Nu mă pești, nice! Lasă-mă să plângă am voie, ne ce m-a lovit. Vai mie, rămâne, am singur pe lume, Mai calor! M-a părăsit de mult, și acum ei reazimul bătrâneților mei. Maria, ta, Maria, am gândit să-i Ne pasă ce te-a lovit, e grea. Oștile celor doi creșori sunt și ele nimicite. Doamne, da, am cercetat toate împrejurimile. N-a scăpat cu viață niciun luptător. Ce mai stăm? Să pornim pe urmele dușmanilor, să-i zdrobim, să-i facem una! Acoperi zadarnic, Te Crai, oștile dușmane au părăsit locul de mult, s au luat prada, retrăgându-se spre hotare! Ce, oh, -s s -s ce se petrece? Aud eu bine glasul unei copile? Da, Te Crai, am găsit-o ascunsă într-un cort. Se pitise între faldurile sfârșiate ale unei perdele. După chip și stroi, pare de n-am străin. Ne-am gândit că e o iscoadă ce ne-a călcat. Pământurile! Da, da, am legat-o, fetelești! dați drumul, dați drumul, nu mai știm da. mâinile! dați drumul! Ostași, aduceți-o mai aproape! Da. Mai, repede, da. nu porunca, hai, mai, mai repede, nu-ți auziți mori măriei soli! Mișcă-te mai repede, vi-ți hai! Cine ești, fetița, Hă? grăiește? Aaa, ah, mărite Crai, poruncește mai întâi să-mi slăbească legăturile! Dezlegați-o! Îndată, măria ah, ah, mulțumesc, lumina de Crai!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 unei atât de gingașe, de blând, de făpțuri... Îți mulțumesc, văzut? Da. Dar ce nu mai fi și fetișcă în asta? Mm. Și cum o fi ajuns aici, în creierii munților? Cine știe? Da, e, dacă e într-adevăr de neam ales, de ce or fi lăsat-o aici, oștile dușmane? E, mie toată tărășenia cu fata asta nu-mi place deloc. Prea din calea afară de chipeșe și îmbrăcată Aha. numai în aur și mătăsuri. Aha. Eu cred că-i o iscoadă. Nu o brodi și tu esteți, <laughs> Da, da, râdeți, voi râdeți, dar... N-ați văzut cu ce ochi uita măritul crai la ea? Parcă privea o stea sau o floare. Nu s-a apropiat bine fetișcana și... via și răsucit mințile măriei sale. A și uitat de bieții crăișori ce zac în cort cu spadele în pieturi și... De oastea nimicită și... De sarmana țară pustită. Da, da, da, are dreptate furtatul. Lăsați, oameni buni, lăsați, om trăi și om vedea ce s-o alegi din toată întâmplarea asta ciudată.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 <râng> plecăciune, prietecrați. Plecăciune, încatuie umilului tău slujitor să-ți spună bun venit. E, noroc și bucurie, scuzite cititoare în STELE, La ce voi te aduce pe aici, brigadat? Slăvite, a sosit ceasul să cer răsplata pentru minunatul cocoșel de aur ce-ți-am dăruit cândva. Am auzit că te-a slujit cu credință. Adevărat? Cum am auzit de el vecinii, n-au mai cutezat să-mi striceli liniște și somnul. Mi-au călcat de curând pământurile, niște vrăşmaşte, trei nişte... Ha, ha, ha Am să le vin eu curând de ac. <gânt> Unul pe lume e Craiu, Dadon! Luminate crai. Mm. Te-ai legat să-mi dai răsplată pe măsura neprețuitului meu, dar. Da, făgăduit și-mi voi ține făgăduia. Grăiește! Mărite Craidadon, singura răsplată ce-mi doresc este minunata, prea frumoasa domniță ce-și în din stânga mării tale. Oh, ce drăzneală! Da, ce nevoie ai tu de copil asta? Uite, dacă vrei, cel mai desoi sirep din hergelia mea, iau tău, prețuiește cât un ținut cu toate bogățiile lui. nu trebuie slăvite, eu vreau domnița. Fac ce o Dacă vrei, te fac sfetnic, mare sfetnic! Ușor și te-dragători ca din prea ușor! Nu, mări crai! Îmi sunt mie însumi bun sfetnic și mi ajuns. Îți dăruiesc toată visteria sau jumătate din împărăție la alegeri? Nu, te crai, nu râvnesc niciuna din aceste comori și nici dregătorii. Singura răsplată pe care o doresc este domnița. Ah, ce-ți mintiți! ai mințile, omule? Îți dau orice pe lume, dar nu fata. De ce, mărite Crai? Pentru că doresc să-mi fie soție. Domnița aici de față va fi noua împărăteață. Mărite Crai, dar ai făgăduit să-mi dai răsplata ce-mi dorește inima. Martor a fost toată suflarea din cetate. țineți cuvântul, mărite Crai. Cuvântul meu? Nu-mi țin cuvântul față de un tătărău care nu-și cunoaște lungul naselui. Un vrăjitor nebun, mărite, nu merită să-ți pierzi vremea cu el, alungă-l! Dar, slujitori, luați-l pe zârliu și afară cu el niciodată! Nu am să plec! Vreau dreptul meu! Sunteți martori oameni buni, a făgăduit? se -ți ține cuvântul, cuvântul de crai. Mișele, ridici glasul asupra unui cap încoronat. Slujitori, răpuneți i venerabil. Hai să-l sămă crai hain! Nu lovi, nu! Ah! Nu i bine ce a făcut Maria sa. A răsplătit binele cu răul. Nu și a ținut cuvântul. Copoșul, uite! Copoșul de aur. Așa la zborul de pe turul și vine spre calașca împărătească! Ah. Uitați-vă! la a de jos din val pe crai! Îl iubește! uitați îl iubește! Cu coșelul de aur la a pedepsit! Aspră, dar meritată pedeapsă.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 A fost odat un moș. Și avea moșul nostru trei flăcăi, primii doi vrednici nevoie mare. Cel mai mic, Andriușa, nu prea era mare lucru de capul lui. Frații îl credeau bicisnic și îl lăsau mai mult pe acasă. nu luau cu ei la lucru. Andriușca! Păi Andriușca! Măi Andriușca măi! Scoala mă odată și te du la după apă, că s ai sprevit. Ce ai zis? Să mă scoli eu? Păi ce mă vezi tu că dormi. Ne dormim, nu dorm, dar stai degeaba! Eu Iată, știu că ai halți. Dăm cu oile vreo două perne să le dau în capul nostru. Așa! Sine! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Stai, Luca! Să visez. Păi nu zicea și tu că nu dori? Și ce? Parcă un om nu poate să, să viseze și trează. Poate. Uite, bună oară, eu. Voi credeți că stau așa degeaba. A. Încolo... E că colo ce? E, că colo. eu... Eu mă gândesc. Te da, da, da, mă gândesc. Și rog-mă la ce? E, e cam greu să-l pricepeți voi. A. Uite, bună oară. Mă gândeam mai de zi la o... la o sani. Cum Cum să vă spun eu? O sanie care să umble fără cai, e, e, n-ar fi grozafă? Fii, la el. Da, da, te sui în sanie și gata, pornește singură. Azi, azi tocmai mă gândeam, ce-ar fi să rostești doar masă așternete și masa să se și așternă, sau Sobă, încălzește. E? Auzi, mălă, ce-i prin mine. Da. da, da, împărat! împărat nu te-ai visa vreodată, e? da? E, Împăra... adică cum, eu împărat? Da. Împărat, ha, ai zis? Da, da. Auzi vorba-l aia. Decât așa împărat ca al nostru, la acum și cârcotaș, mai bine lipsă. Ehe, eu dacă aș dacă fi... Dacă ai fi, dacă n-ai fi, scol mai bine repede, că iar Ma, de Mă scol, scol, scol, mă scol, mă scol, uf, uf, că afurisită cum nățele mai am. Pe bine că am ajuns. Oh, dar rău e înghețat. Ah, noroc că am luat toporul cu mine să fac o copcă. E, băiat deșteptic altfel. E, e, ia să încercăm. Gata copca. Asta ce-o mai fi? Un pește. Și încă o știuculiță, ia să mă dau mai aproape și să nu mă simte. așa, una, două, trei, uite că am prins am prins-o, are ce mai ciorbă? Lasă-mă, dă drumul, ajută-mă, Cum? O știuculiță care glăsuiește? Nu se face, că doar numai în basme s-au pomenit lidioane năzdrăvane care vorbesc. <laughs> Ia auzi acolo, năzdravană. Da. da și-aș găsi pe cine să ducă de nasă. Cruță-mi viața, Andriușca, și-am să-ți împlinesc orice dorință pe ea. Cum? cum? A Adevărat? Da. Bine. Uite, dacă-mi dovedești că ești într-adevăr năzdravană, da. să știi că îți dau drumul, Așa? Spune, ce dorință ai vrea să-ți se împlinească? Uite, a aș vrea... Ce? A -a aș vrea...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 din porunca știucii... După ei voință... După ei voință... Să mi se împlinească... Să mi se împlinească... Ori și ce dorință. Ori și ce dorință. Și apoi ceea ce dorești? Ai înțeles? Da, da. Hai, încearcă. Da, da, da. Ia să, ia să vedem... Din porunca știucii... După ei voință... Să mi se împlinească... Ori și ce dorință. Uite, ea, ea privește să se umblă copilul. Ui, ui, ui, ui, mă, mucă. Ia, ia, te uite numai. Ai văzut, Andrușca? Ce ai de zis? Ai văzut. Se se cuvine să-ți dau drumul în apă. Da. Că Andrușca, să știi, se ține de cuvânt. Uite, poftim și îți mulțumesc, dragă ștuculiță. Și eu îți mulțumesc, lana, Andrușca. Așa, bun. E, și, acum? și acum ce ar fi să pleci într-adevăr Cofelii singuri acasă? Cofelor, Cofelor, duceți-vă singuri acasă! Ha? Ia... Ia privește! Cofelor le-au crescut tălpici, ca și... Au luat-o la sănătoasa, pe pârte! Ei, Cofelor, stați! Stați! Stați, că vă ajung și, și eu!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 A dat numai o poruncă și masa s-a încărcat de bunătăți. Că au rămas frații și cumnatele sale cu gura căscată văzând una ca asta. Eee, dar n-a trecut multă vreme și... Măi, Andriușca, yeah. s-au isprăpit lemnere, mă, o să înghețăm de frig. Du-te la pădure, și de-alte. Yeah. auzi vorbă, că doar noi fii vrând să merg eu în pădure. Hai, știa -o și nu mai sta la meal. Ai și venit? Uf, uf, că nici n-am plecat. Gata! dă la o La o să mă dau jos de pe buctor! Din porunca știucii, după ei voință să mi se împlinească ce dorință. Să-mi intre singure cizmele în picioare. Și cum asta se poate? Vezi bine! n-ai spus tu să plec după lemne? Iaca m-am dus! Din porunca știu ce după ei voință să mi se împlinească orișice dorință. Senioară, draga mea, hai pornește, nu mai sta. O, oh, ea privește numai! A pornit să ne fără cai! Acum ce copaci să dobori? A, ah, uite, pe asta, pe asta și ce și eu ăsta. Ete trei faci zdrave, nu glumă. Bun, și acum? Acum la treabă. Îmi paruncaștrucii după ai voința, mă știți-o dar Toporaș, hai taie. Fagi covoie să se umplendat în cu vârf și îndesat sanea cu surcele, lemne, bucățele. Așa! Așa, așa, vreau, vreau așa, Uite, uite, Sania s-a și încărcat pe jumătate. Ia, uite, uite și surcelele cu baisar deasupra, ha, ah, minunat, grozav. Ha, încă gata. Hai, hai, hai, topor, hai, toporaș, nu te lăsa, așa, așa, așa, așa, așa, nici că se bate mai bine. Sania e plină cu vârf și îndăsat. Ah, oh, strașnic, ha, Ia ha, iau de dar ce-ar fi, ce-ar fi să... Să-mi și o băte bună, n-ar fi rău. Dragă toporaș, Făm, și un omac, dar știi, unul așa cât mai vârtos, că de nu se știe la ce-o prinde bine vreodată. Așa, așa, Ce mai rete vei, de-abia pot să-l răsucesc. Lasă, lasă că așa-i bună. E s acum, săniuță, Hai să haide către casă-ți vara. Păi trece Andrușca! Lusania! -și, și încă una înăztrăvană, fără cai! Asta e încă una de-a lui! Bună vremea, oameni buni! Bună să-ți De la pădure, de la pădure! Până nu se vede! Trei faci am dobară! Iu, senioare! I -i. I -i. Da, să vă spun ce am aflat! Ce, ce, ce? Ia ascultați! Ascultați, Și că Maria sa... Împăratul, de-ai aflat despre izblăbile lui Andrușca She? Care avea un inert fermecat cu care poate face orice dorește Care o sanii fermecată, care merge fără cai Că poate așterne mese încărcate când poftește Mă și... mai ce Drept care împăratul vrea... Spuneți, Înțelegeți, însă... A, da, da, a, da, da, da, da... Și o să-i Ce mai întreb, Ia, da... Ia. Braș, cum e? Cu Andrușca să-i meargă Asta-i flăcău, esteți mai oameni. Da, e, nu vă e, potriviți, e, că pare asa, nătâng. Da, Ascultați-mă că sunt bătrân. Ăsta? Ei bine, ăsta s-ar putea să-i vină și împăratului de hacă într-o bună zi. Ei, da, da, da, da, da. Într-adevăr, împăratul aflase despre isprăvile lui Andrușca al nostru și într-o zi trimise un curtean să-l caute pe flăcău și să-i aducă la palat. Primis-mă înălțimea sa, împăratul țării, să te înfățecesc de-îndată înaintea Mării sale. Nu mai spune și de ce, mă rog? Ai nu mai sta la tocmeală, vă bine te-te și hai cu mine. Am zis! A, ia, te uită, ia te uită la nas roși ăsta Com? de sol împărătesc, cum s-a mai burzuluit, ca un curcat. A. <laughs> Haide, du-te, du-te la împăratul tău și... Spunei că n-am chef să merg, te așa nu Bă? mă urnesc de aici. Dar dacă poftește cumva să stăm de vorba, asta e altă treabă. N-are decât să poftească înălțimea sa încoace la mine. Stai curată moșii și auzi? A, stai tu că-ți arăt eu ție. A, ține-o arvună! Așa ții vorba, boierule! pai, stai o lecuță atunci să faci cunoștință cu RTV-ul lui Amușca. Și apoi să-mi spui dacă ți-a plăcut. Din porunca știu ce să mi smilească orice ce dorințe. Ciumăgel, ciumăgel! Ia, ia mângă el, tu inițial pe el! Au! am că omul său a scos-o la capăt cu Andrușca al nostru, fiindcă, precum poate ați ghicit, solul nu i-a suflat o vorbuliță despre papara mâncată de la Andrușca. Așa se face în curând, alt sol a luat drumul spre satul lui Andrușca. Măria a împăratul dorește prea ținsite boier să vă vadă Aha. și vă trimite prin mine în dar stafide <laughs> și turtă dulce. Așa, așa, așa. Iar eu am venit prea cinstite, boier Da, cu stafide și alte acadele da. Iar împăratul dorește să mă vadă uh -huh. Dar știi una? Nu știu, ce să știu, prea cinstite, e, boieră. Că eu n-am chef să merg și pace. E, dar, prea cinstite, boieră, dacă mergeți la palat, să are să vă să cu mintean roșu, mm -hmm. cu căciulă nouă și cu niște mm -hmm. Prea cinstite, boieră. Mm -hmm. mm -hmm. Și tu? Nu cumva mă minți? Eu să minți? Nici măcar prin gând prea cinstit. Caleașca împărătească vă așteaptă numai să vă urcați. Bine, bine, bine, bine. Dacă e așa, ia-o înainte, că am să te ajung eu din urmă. Din ca caștiucii să mi se împlinească orice dorință. Cuptoraș de galaș? Hai, pornește la oraș spre al lui Vodă Selaș. Cât ai zice pâs, cuptorul pe care moțăise până atunci Andrușca se urni troznind din încheieturi. Trecu prin peretele colibii, o luă la sănătoasă pe uliță, de pe uliță pe drumul spre cetate și, fumegând nevoie mare, intră pe poarta ogrăzii împărătești, cu Andrușca cocoțat deasupra. mai fi asta? Cu nu vezi? Și încă unul care-i mărăs. Așa ce oamnă, nu s-a mai pomenit. Băie, este Andrius, că nu cunoști? cunoște. A venit să stea de vorbă cu împăratul. <gătă -i> Cam an la vreme. Precum vedeți, Maria sa a ieșit în aparatul palatului să-l întâmple. Da, da, da, da. Haidem și noi, mai aproape. Să cum s-ar zice, voinice, E lași cam greu când e vorba să vin la palat, așa <laughs> Eu greu? Dar de unde, Măriata? Că m a m în 50 de ocale încolo? <laughs> e Că despre iuțeală, e să schimbă socoteala, Măriata, că cuptorul meu ca vântul și ca gândul m-a dus până aici. <laughs> Esteţi flăcău și nu se lasă cu una, cu două. Da, dar pe dânsa, pe dinsa o vedeti. Adică pe domniţa da, Tatiana, da, da. pe faţa împăratului, cum da. ai se da, Pe legea mea că-l din dinoc pe flăcău, pe nu Te-am da. te chemat să dai socoteale de toate câte le-ai făcut, Andriușca. Mai întâi și mai întâi am auzit că ai avea un dinel vrăjit. E adevărat orbat. E, de mariata. Știu și eu... Eu zic că și da și ba Cum, și da și cum vine asta, auzi la el, și da și ba, orică-i da, orică-i ba, din două una Păi, să vezi, ta, de auzit, poate ai auzit, asta-i da Dar că prea n mării vastre ureche au auzit cum trebuie, să schimbă socoteala, asta-i ba Ce, cum îndrăstești? Aaaa, cătuiești ca inel vrăjit? Păi că doar n-o să spun că am câte vreme n-am. E, da, poate, poate că o să am. Și asta? Chiar acum? Cum, cum vine asta chiar acum? spune i uite cum? P prea bine, Maria ta. Vezi mâinile mele? Mm. Ah, am vreun inel? Mm, da, da, adică n-ai. Ei, și? Ei, zăbavă, zăbavă, și voi avea și un inel. Din porungașcucii să mi se împlinească orice ce dorință. Un inel să vină-mi dat să-l uimesc pe împărat. E, privește, măriata! Ce ai de zis? A, grozav! Ia să Mm, mai ai de decât toate inelele mele împărătești. Dă-mi-l dă -mi mie, că de nu, unde stă capul va sta și picioarele. Oh, <sus> Nici prin gând nu-mi trece, măriata. așa i vorba. Ești și vrăjitor, ai? <sus> vrăjitor, eu. <sus> am putere de la știuca năzdrăvană pentru un bine ce l-am făcut. Binele cu bine se răsplătește, măriata. așa e are dreptate băiatul. Am îmi ține parte, precât te văd, fata. Ti da frumoasă mai e, pe cinstea mea. Și-ar fi să încerc să... Din porunca și să ne însâmblinească orice ce dorință. Ce doresc acum să se împlinească, iar domnița noastră să mă îndrăgească. Și să vină dată încă un inel, de fie ei de ei degețel. Iată ce inel a apărut pe degetul meu, e de la Andruișca, dragul meu logodnic. Logodnic? Muzicul ăsta? obraznicul ăsta? Vrăjitorul ăsta? Hei sprejer! Că vine sprejile! În temnică cu el! Așa, din porunca știucii, ciomăgel, ciomăgel, ia tu turnițel!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 mai porncesc să se facă o bute mare, ferecată, să încapă doi oameni între însa. Am zis! Ei, se așteaptă să-l aducă pe Andriușca înaintea împăratului. Greauă sândăcii că-l așteaptă Uu, sărmanul și pe el și pe domniță. Da, da, vedeți buteia mare decolo. colo? Da, Îi da, da. vor vârî într pe amândoi si. și vor da, a svârlî în noară. găsit da, Ei, toate ar fi buni. Dacă solul trimis de împărat, nu-l ar fi amețit mai întâi cu băutură. Acum îl vor aduce dormim în buștea. nu fă te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 din porunca împăratului cel hain, Andrușca și Tatiana au fost închiși în butie și zvârliți în apa cea adâncă a măricilei mari. de lung lungul s-au mai dormit, frate. Doamne, vreau ce-i Unde mă găsesc? Vai și amar de noi, Andrușca. Vai și amar. De ce? Ne-au închis într-o butie și ne-au orâncat în mare. Cum ai spus? Tot cine-a grăit astfel? Tatiana, tu! Andriușca. Mai mare minune, nici că se putea. Ce folos. Curând ne vom duce la fund. Apele mării ne vor înghiță. Apele mării! Nu-ți face griji despre asta. Curaj! Ia să vezi numai ce, ce face Andrușca al tău. Din știu știucii, valuri și vântoase, mari și mânioase, să purtați îndată butia ferecată pe țărm presărat cu nisip uitați din nou la lumina zilei, draga mea. Acum vom putea trăi la o altă fericiți! Până la adânci bătrâneți! Până și încă într-un palat minunat! Așteaptă, numai și ai să vezi! Din porunca, știuci, andrușca să ridice aici, pe dată, cum nici nu gândești, un palat mândru, cam poveste! Aha, nu la da, sat. Eu ei, ei. Ai fost de marmură. dați-mi o Fereastra asta mai da. trebuie netezită. Minciunește, nu glumă, Druşca al nostru. Da, mai mare drago, dar și palatul iese o mândrețe de măsură ei lui. Se cunoaște că pune și el umărul. Uite acolo, spre pădure. Pare să fie un alaie de vânătoare. Nu principi de ce se îndreaptă spre palatul nostru? Ei, poate că i-a atras strâncirea lui? Se vede treaba că palatul e nelocuit. Cu atât mai ușor ne va fi să-l dăm plocon împăratului. Până ce vine măria sa, Tocmai bine. Atunci nu ne rămâne decât să punem stăpânire pe el. Hei, cavaler! Hei, cavaler! Descărcaţi-ţi cercetarţi! Pândruşca! Pândruşca, auzit? Uite, vine încoace. Nu voi izbuti, mă voi lupta cu ei de fi nevoie. Uite, cu cu spada asta și cu... Din porunca ştrucii, cio-măgel, cio-măgel, ia mângâiei tu Ce s-a întâmplat? Eu te uită cine te apropie călantă! E tata! A, Maria sa! Nu mă așteptam la una asta. Mai bine ca așa nici că se putea. Îmi pare rău numai că vine la spartul târgului. Opriți! Opriți lupta! Opriți! Opriți! Vreau să știu al cui este palatul ăsta. E al meu, mărite pe mine mă mai cunoști? Și... și da, și ba. Aha, dar pe dânsa ai? E, parcă, parcă. Ei bine, eu sunt Andrușca, iar dânsa Tatiana, soția mea. Dar, păi... cei, cei pe care i-ai aruncat fără pic de milă în Marea cea Mare, ți-amintești? Iar acesta, palatul nostru, doar să vreau și...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 s-a întins, dragii mei, o masă și s-a încins un ospăț pentru mireasa cea frumoasă cambasme. basme. Iar Andrușca al nostru s-a însurat cu Tatiana și a luat în mâinile sale frânele împărăției, curat cambasme. basme. Iar povestea mea s-a încheiat și cine a stat și a ascultat e numai bun de lăudat.